A svastborg keréktengely Egy nap behúztak egyet Olofnak a szünet alatt. El akar tűnni a suliból, én pedig vele tartottam. Keresztül rohantunk a földeken, és elbújtunk a ligetben, nehogy a tanárok meglássanak minket. Olof állandóan kalandokba keveredett, és úgy tűnt, soha nem akarja abba hagyni a játékot. Már sötétedett, mire megérkeztünk Stavsborgba. Egy furcsa roncs emelkedett ki a földből, a felé tartottunk. Olof persze azonnal meg akarta mászni, de én teljesen átfagytam és fáradt voltam. Csak álltam és figyeltem, ahogy Olof megvédte az erődjét a tanárkiborgoktól. Egy idő után vitázni kezdtünk. Én szerettem volna Olofékhoz menni és filmet nézni, de ő tiltakozott ellene. Lelkesedése odáig ment, hogy kitalálta, Építsünk iglut, és töltsük az éjszakát a szabadban. Szóváltásunk azután tetlegességig fajult. Ma már nem emlékszem miért, de egyszer csak otthemperegtünk a hóban, egymás haját húztuk, püföltük és csipkedtük a másikat. Később leültünk egymás mellé a hóba, kimerülten és horzsolásokkal tarkítva. Segítettem Olofnak kiszedni valamit a szeméből, ő meg elmesélte, hogy az apja depressziós. Végül hazamentünk hozzánk, és a szonikkal játszottunk. Aznap megtanítottam Olofnak a csalás kódokat.